Călătorii în clar obscur Pista 11 În al doilea rând, nu-mi revendicasem niciun merit în exclusivitate, ci din potrivă. Nu făcusem decât să-i pun la curent pe colegii francezi cu realizările noastre, cu stadiul în care ne găseam noi românii în privința cunoașterii Trahomului, citându-l în primul rând pe profesorul Mihail. Se scrie cu c h m h a i -L în calitatea sa de șef al clinicii oftalmologice din Cluj și îndrumător al cercetărilor întreprinse. Era o chestiune de bun simț și de etică profesională, de la care nu mă abătusem o clipă în viață. Am declarat la întoarcere. S-ar cuveni să fiți mândru și să vă bucurați. De altfel știa foarte bine acest lucru, dovadă că nu și exprimase niciodată îndoiala asupra capacității mele de a mă dărui problemelor care preocupau clinica noastră. Stranie mi se părea însă ceea ce puteam numi atunci o schimbare de atitudine. Dar a trecut și asta. Cel care nu s-a supărat deloc a fost tocmai profesorul Nataf, deși abia ne întâlnisem. Tot ce știam unul despre altul se datora publicațiilor noastre apărute până la acea dată în diverse reviste de specialitate. În anii ce aveau să urmeze și nu puțin la număr, am avut ocazia să ne reîntâlnim de mai multe ori să ne cunoaștem mai bine și să ne stimăm reciproc, finalizând această apropiere printr-o prietenie trainică, sinceră, care durează și astăzi. Nataf își desfășura activitatea în Tunis și era preocupat ca și mine de găsirea celor mai bune căi de combatere a trahomului. Bineînțeles, aceasta presupunea în primul rând descoperirea cauzelor reale. Condițiile de trai în speță mizeria constituiau factorul favorizant al bolii. În ceea ce îi privea pe oftalmologii francezi, ei erau confruntați cu această plagă nu atât în interiorul Franței, cât mai ales în coloniile ei, în primul rând în cele din Nordul Africii, unde mai persistau încă vechile structuri sociale, cu efectele lor negative asupra nivelului de viață al oamenilor. Problema se punea într-un anume fel și la noi, de unde și interesul meu de a nu lăsa să-mi scape niciun prilej pe toată perioada șederii mele la Paris, de a strânge cât mai multe date în legătură cu oftalmologia în general și cu această boală în special. Dar, așa cum spuneam, nu mi-a fost dat să descoper acolo elemente senzaționale. Printre altele, aveam să constat că, în Franța, tinerii nu se prea dădeau un vânt după disciplina oftalmologică. Într-o zi, l-am anunțat pe profesorul Terrien, titularul Catedei de Oftalmologie și șeful clinicii de la Hotel Dieu, că aș dori să asist la una din orele sale de curs. Am nimerit prelegerea care avea ca temă istoricul operației de cataractă. În anfiteatru, doar cinci studenți plus nelipsitul laborant amar, omul devotat al profesorului. Pe la jumătatea prelegerii au apărut în sala de curs doi medici americani. Cum nu știau, franțuzește s-au adresat profesorului rugându-l să vorbească englezește. Terian a mărturisit că nu cunoaște prea bine limba insularilor, apoi, adresându-mi se, m-a întrebat dacă înțeleg engleza, după care a început să vorbească într-o limbă care era un amestec pitoresc de franceză, engleză, esperanto. Noroc că din ora de curs nu mai rămăsese decât un sfert, așa că toată lumea, inclusiv americanii, a plecat mulțumită. Francezii, ca și românii, știu să depășească momentele de impas. Parisul mă dezamăgise. Probabil nemulțumirea ce mă rodea provenea și din faptul că pentru mine Trahomul devenise o adevărată obsesie. Dar nu una lipsită de motivări obiective. Dintre toate bolile de ochi, și din păcate nu sunt puține, Trahomul făcea cele mai multe victime la acea dată și mai face și astăzi în multe regiuni ale globului, atingând cifre de ordinul sutelor de milioane. Ori ținând seama de frecvența și nocivitatea acestei boli, mi se părea necesar să îi se acorde un loc de frunte pe lista priorităților. Timpul care s-a scurs imediat după acest prim contact cu oftalmologia străină, mi-a întărit și mai mult convingerea că sunt necesare măsuri mai energice și mai concrete și mai corespunzătoare scopului urmărit, ce trebuia să ducă la o acțiune sistematică privind nu doar tratamentul existent și profilaxia, ci și crearea unor condiții care să înlesnească un salt înainte pe linia cercetărilor științifice. Raționamentul meu era simplu. Atâta timp cât cauzele unei boli rămân ascunse, nu ne putem aștepta la înfrângerea ei. Ca urmare, nici măsurile noastre nu vor avea rezultatul dorit, ci vor duce, în cel mai bun caz, la ameliorarea ei. Dar un om de știință se poate mulțumi doar cu atât, Desigur, el nu exclude șansele unor succese temporare și are tot dreptul să se mândrească cu ele atunci când le-a obținut. Numai că, pe câmpul de luptă, o bătălie câștigată nu înseamnă întotdeauna sfârșitul războiului. Apoi, în aceeași perioadă, am ajuns la încă o concluzie. Ochiului nu îi se acorda cu atenție, deși îi se recunoștea sensibilitatea excesivă și valoarea inestimabilă. Ce e drept auzim într-una spunându-se, mi-e drag ca lumina ochilor. Și totuși semenii se arătau mai grijulii și alarmați de o simplă migrenă decât de păstrarea acestei lumini mai scumpă decât orice pe lume. Las la o parte faptul că studenții noștri, ca și cei francezi, nu simțeau nicio atracție pentru oftalmologie. Și cum ar fi putut fi altfel când nici măcar cei care își făcuseră o profesiune din această specialitate nu se arătau cu toții prea încântați de ramura practicată. Răsfăind presa, citeam mereu vești despre remedii la diferite suferințe, leacuri pentru tot soiul de maladii, în afara celor de ochi. Dacă aveai insomnii, ți se ofereau tablete miraculoase, care te adormeau aproape instantaneu. Dacă te durea capul, ți se recomanda aspirina. Neurastenicii se vindecau în câteva zile după asigurările producătorilor de medicamente Bolile de stomac, nevralgiile rebele, accesele de gută își aveau toate remediul lor temporar Iar aceia care sufereau de lumbago trebuiau negreșit să-și cumpere brâul lui Iov Un fel de chimir confecționat din doc și căptușit cu piele de iepure sau de ied Inventatorul era un fost combatant din primul război mondial care, stând în tranșee, pe timp de iarnă, s-a gândit să-și înfășoare mijlocul în ceva călduros, ca să scape de frig și mai ales de chinuitoarele dureri de lumbago. Cu siguranță, ingeniosului capitan nu-i scăpaseră din vedere străvechile practice ale țăranului nostru, menite să-l tămăduiască de suferința de șale. Oare nu dormise românul de feacur pe cuptorul cald, ca să-și aline durerile de mijloc, sau nu folosise în același scop tămăduitor cărămida încălzită, încurajat de aceste premise cât și de rezultatele obținute pe propriei piele după încheierea ostilităților, Iov și-a îmbunătățit brâul cu virtuți curative, după care a început să dea sfară în țară de marea ai descoperire, vorbindu-le oamenilor sau publicând articole în ziare. Această, din urmă, metodă mi-a dat și mie o idee în privința trahomului. Ce-ar fi, am reflectat eu, să-i pun în temă pe Semen de boala trahomului recurgând la presă. Și astfel am conceput primul articol pe această temă, apărut în ziarul Universul din 2 august 1939 și în care scriam printre altele. Citez Încredințându-mi se grija coordonării și desăvârșirii măsurilor pentru stăvilirea și combaterea unei grave epidemii de conjunctivită granuloasă evită într-o importantă colectivitate dintr-o anumită zonă a țării, în urma numeroaselor examinări făcute atât în mediul militar și școlar, cât și în masele largi ale populației, mi-am dat seama de lipsa totală de cunoștințe din partea marelui public cu privire la această boală. Închei citatul. Am crezut de asemenea că ar fi util să pun la dispoziția cititorilor un scurt rezumat cuprinzând caracterele principale ale acestei boli și pericolul pe care îl prezintă pentru vedere, ducând adesea la orbire. În ciuda unor termeni medicali de neevitat, speram să le pot oferi semenilor o imagine cât mai completă, deși neplăcută, a ceea ce pot deveni ochii noștri când, din neștiință, îi ștergem cu batista murdară, oi cu palmele infectate. Schițând caracterele principale ale conjunctivitei granuloase, termen consacrat în epocă pentru desemnarea trahomului, încheiam articolul anunțându-i pe cititori că în numărul următor al ziarului, Mă voi ocupa de organizarea luptei contra acestei boli în țara noastră. Și continuarea a apărut chiar a doua zi, pe 3 august 1939. În noul articol propuneam depistarea trahomatoșilor și aplicarea tratamentului în dublul scop de vindecare și de suprimare a focarului de infecție. Obligativitatea și gratuitatea tratamentului un control riguros în mediul familial și în marile aglomerații cu care bolnavul vine în contact, precum și măsuri igienice și profilactice. Îndepărtarea trahomatoșilor contagioși din aglomerații. Propagandă antitrahomatoasă cu difuzarea regulilor de igienă oculară, în special în aglomerații. Ridicarea standardului de viață care presupune îmbunătățirea condițiilor economice igienice și culturale ale populației. Ultimul punct al propunerilor schimba radical aspectul problemei, deplasând-o din cadrul strict sanitar spre cel politico-social. În consecință, se recomanda ca această campanie să fie trecută sub oblăduirea Ministerului Sănătății, care urma să coordoneze și să financeze o vastă operă sanitară prin intermediul unui serviciu special, Serviciul Trahomului, însărcinat cu aplicarea măsurilor fixate în chip metodic și unitar în întreaga țară. Războiul bătea la ușă. Evenimentele în curs de desfășurare urmau să ne arate curând că, de fapt, nu mai aveam la îndemână decât un răgaz de o lună. Pe lângă urgia armelor de foc, războaiele aduc cu ele tot felul de calamități, printre care și reactivarea epidemiilor. În mintea românilor era încă vie amintirea primului război mondial, când tifosul exantematic făcuse ravagii atât pe linia frontului, cât și în rândul populației. În cazul de față, nicio zi nu trebuia lăsată să se irosească în zadar. De aceea, iată ce scriam în cel de-al doilea articol al meu, citez. Alarma dată pentru combaterea Trahomului ar fi trebuit să stârnească un puternic eco nu doar în cercurile sanitare, ci în toate straturile societății românești, pentru că, în unele părți ale țării, conjunctivita granuloasă s-a răspândit în proporții îngrijorătoare. Astfel, într-o garnizoană, o importantă unitate militară a fost greu încercată de o epidemie de conjunctivită granuloasă, neobișnuit de gravă, boala fiind adusă de rezerviștii concentrați în vederea unor manevre. Situația nu s-a schimbat cu nimic pe timp de un an, pentru că puțin după aceea s-au descoperit numeroase cazuri de conjunctivită granuloasă, cărora nu li s-a putut face decât un tratament cu totul insuficient din cauza răstimpului scurt în care oamenii au putut fi observați medical. Mulți dintre ei au fost trimiși acasă în aceeași stare, unde cu siguranță vor răspândi boala în cercuri din ce în ce mai largi. Chestiunea este cu atât mai gravă cu cât tratamentul conjunctivitei granuloase comportă uneori o durată de ani de zile. În școli, situația nu este mai puțin alarmantă, judecând după faptul că unele centre, 10-12% din elevi, prezintă forme contagioase de conjunctivită granuloasă, fără să se ia vreo măsură de îndreptare. Ne găsim acum în cea de a treia etapă a campaniei sanitare, în care echipele de medici stagiari acționează în mod separat după felul și numărul bolilor sociale aflate în județ, servindu-se de datele găsite la organele sanitare locale. Intră oare în preocuparea acestor echipe și problema conjunctivitei granuloase? Dacă cumva dintr-o scăpare din vedere a fost lăsată pe al doilea plan, va trebui luată în studiu și cercetată cu toată atenția în perioada de lucru care a mai rămas. În același timp, Ministerul Sănătății este dator să organizeze fără întârziere lupta contra conjunctivite granuloase pe toată întinderea țării. Închei citatul. Pe cerul Europei se acumulau nori tot mai întunecoși în acea vară a anului 1939. Proiectul din 1939 pentru un institut de oftalmologie era la numai un pas de a se înfăptui. El urma să constituie nucleul a ceea ce speram să devină Institutul de Cercetări Oftalmologice din România. Dar credința mea în realizarea acestuia s-a dovedit a fi o utopie și sursa multor necazuri. Mai trebuie să adaug că, pe vremea când mi-a încolțit în minte această idee, oftalmologii francezi erau încă departe de ea, dar ce folos? Ne-au luat-o înainte cu realizarea ei. Până una alta știu că bătălia cu trahomul a durat și că sunt deja mulți ani de când o putem să o încheiată la noi în țară. O boală eradicată, dar asta este o altă istorie. Așa că, în 1969, la capătul unui vis frumos ce durase 30 de ani, mie îmi mai rămânea să suspin și să mă mulțumesc cu o medalie de aur fără îndoială, prestigioasă, măguritoare. Dar era o simplă medalie. Nu ascund faptul că, în situația în care mă aflam, semnificația ei constituia o consolare și exercita asupra mea o mare influență cu efecte tonice. Dar știam totodată că nu putea să înlocuiască frumosul meu vis de o odinioară, acum prefăcut într-o amară decepție. Oricum, Parisul a însemnat pentru mine un scurt și fericit interludiu. Revenit în țară de la festivitatea decernării medaliei de aur de către Liga Internațională contra Trahomului, a trebuit să constat cu părere de rău că, în ceea ce mă privea, vorbesc de situația personală, nimic nou nu intervenise și nici nu erau semne că ceva s-ar mai putea face. În acel sfârșit de mai am notat pe o filă din jurnalul meu. Citez. Cineva a făcut observația că nu trebuie să-ți faci iluzii prea mari dacă vrei să nu suferi prea mult, închei citatul. Apoi, nu știu cum s-a făcut de mi-a căzut iarăși în mână Candid, care, după opinia lui Andrei Moroa, reprezintă capodopera lui Voltaire și una dintre cele mai frumoase cărți ale omenirii. Recitind-o sau mai degrabă citind-o cu adevăratele conotații, am înțeles că nu tot atât de frumoasă a fost și viața eroului ei. Din capodopera lui Voltaire rețin anumite concluzii ale nefericitului Candid, printre care aceea că, citez, nu există efect fără cauză, că totul este înlănțuit în mod necesar și nu o rânduit de miracole, închei citatul, și că nu avem niciodată timp înde ajuns ca să ne plângem pe îndelete eșecurile. Un alt personaj al romanului, Martin, care se arăta a fi la fel de pesimist pe cât era Pangloss de optimist, îi declara lui Candid că omul nu trebuie să aibă totdeauna speranță. Cuget la filozofările lui Martin și mă simt mai apropiat de Pangloss, spunându-mi că eu voi spera toată viața. Oricum, cu toate necazurile mele, nu puține și nu oarecare, eram convins că Martin greșește. La Paris, după terminarea ceremoniei, îl întrebam pe profesorul Je François, președintele Consiliului Internațional de Oftalmologie. De ce mi-ați dat medalia de aur a Trahomului? Pentru contribuția dumneavoastră la cunoașterea acestei maladii. De altfel, distinția vi se cuvenea de demult. Fusesem cooptat membru titular al Academiei Leopoldina, vechi așezământ științific german, unind, de-a lungul la peste 300 de ani, numeroase personalități ale culturii și științei universale. Așa am ajuns și la Hale, unde l-am întrebat și pe profesorul Motes. Președintele Academiei Leopoldine Cum de v-ați oprit tocmai asupra persoanei mele și m-ați chemat în sânul Leopoldinei ca membru titular? Foarte simplu, vă urmărim de mult activitatea științifică și aveți la noi un dosar bogat Cuvântul dosar m-a făcut să tresar Însă profesorul Motes nu a sezizat reacția mea și a continuat cu amabilitate E un dosar științific extrem de pozitiv Abia atunci m-am destins și am gândit surzând: Slavă Domnului! Am și eu în sfârșit un dosar pozitiv. Oare aceasta nu înseamnă că filozoful Martin continuă să greșească? Scenariile diferă Munca este balsamul sângelui, munca este izvorul virtuții. Herder Cărțile sunt amestecate de destin, iar noi le jucăm. Sună o vorbă străveche pe care n-am aprobat-o nici când. Ca de altfel și altă zicală în care se spune Nu iese fum de unde nu este foc. Pe cea din tâi o resping și mai hotărât, pentru că atât structura și educația, cât și meseria de medic m-au făcut să nu cred într-o soartă decisă a priorii. Și de când mă știu, nu am jucat după cum îmi cânta ursita. Dacă, precum spune Cicero, destinul este interpretat ca rânduială a cauzelor ce produc urmări mai puternice decât însăși puterea zeilor, întrucât și zeii sunt obligați să îi se supună, atunci sunt silit să iau o decizie. Mă simt încercat de senzații ciudate care când mă inhibă când mă incită. Trebuie negreșit să reiau un alt capitol din propria mea experiență, un capitol pe care-l uitasem de mult sau cel puțin așa credeam. Dar iată că mereu mă trezesc în fața întrebării. Pentru ce resimt această nevoie? Doar mă socoteam ajuns la liman, ca acum, refăcând vechi scene, să mă văd înnotând iarăși printre talazuri pe care trebuie negreșit să le birui. Mai am în fața mea proiecte pentru anii ce vin. În ființa mea nu s-a stins dragostea de viață și nici voința de a munci. De asemenea, își mai impune cuvântul în continuare dorința de a fi folositor oamenilor. De altfel însăși cartea de față exprimă aceeași nevoie, aceeași adâncă necesitatea sufletului meu și a minții. Cum m-aș putea reconcilia cu ideea ca de aici înainte să mă târăsc făptură meschină și fără de trebuință până la ultima mea răsuflare? Pentru ce rațiuni și mai ales în numele căror pravile? Revin deci la momente vechi. Mai precis mă reîntorc la evenimentul din 1969 care a devenit fără voie reperul zero, atât pentru etapele anterioare cât și pentru cele care au urmat. Așadar, în anul 1969, încercasem la multe uși, cerând limpezirea situației și, evident, posibilitatea de a munci. Am avut de-a face deci cu uși, cu întrebări curioase sau răutăcioase, binevoitoare sau indiferente, de circunstanță sau în virtutea inerției, cu interpretări, insinuări, cu promisiuni, cuvinte măgulitoare și liniștitoare, cu sfaturi, etc., etc., etc., ce trebuia să fac?" m-am întrebat cu amărăciune. Generozitatea e legată de cavalerism, dar nu exclude îndârjirea și apărarea dreptului personal împotriva celui care încearcă să ți-l răpească. Textul aparține cunoscutului pedagog român I. Găvănescu și nu cred că există vreun suflet care să nu-i aprecieze obiectivitatea. Oricum, nu puteam să-mi fac singur dreptate, Luni de zile m-a bântuit chiar gândul să iau calea justiției. Și, ca urmare, am hotărât să-mi caut dreptatea. În niciun caz n-aveam nevoie să capitulez. Credeam cu tăie în cauza mea, precum și în ideea că scopul oricărei activități omenești este, sau trebuie să fie, acela de a veni în ajutorul semenilor. Ori, dacă se luau măsuri pentru îngrădirea și înlăturarea poluării mediului ambient, cum să nu fi purtat în mine convingerea că se luptă și împotriva poluării morale? Politica, morala și știința sunt indivizibile. Un om de știință lipsit de moralitate poate fi mai primejdios decât un delinquent de drept comun. Sub imperiul acestor reflecții m-am apucat să aștern memoriu peste memoriu. Câte anume am scris? Și oare câte am expediat? Căci multe, prea multe, deveneau piese desertar Răbdarea nu mă părăsise complet În schimb, începuse a mă chinui sentimentul unui eșec iminent Precum și neostoitele întrebări Aveam sorți de izbândă? Mă vor sprijini cei chemați să-și spună și ei cuvântul? Oricum, nu vor sta cu fălcile încleștate Îmi răspundeam eu luminat de bune speranțe ar fi fost de neînchipuit să procedez altfel. Îmi amintesc că în anul 1943 am mai trecut printr-un moment de o gravitate oarecum asemănătoare. Atunci am fost internat în lagărul deținuților politici din Târgu Jiu, prin ordinul lui Antonescu, deoarece protestasem împotriva modului cum s-a desfășurat examenul pentru ocuparea Catedrei de Oftalmologie din Iași. În sinea mea să o coteam ca o datorie și, totodată, un drept elementar să nu tac. Trebuia să mă fac înțeles. Să fiu cât mai limpede și convingător. Nu era vorba de mine sau, mai bine zis, nu numai de mine. În acele zile de neuitat am scris în jurnalul meu. Citez. Cred că în curând îmi voi recapăta echilibrul prin restabilirea adevărului la care aspir și adoptarea unei hotărâri corecte de care nu am niciun motiv să mă îndoiesc. Mintea mie e și mai clară, iar sufletul mult mai potolit și împăcat, când știu că vocea mea s-a făcut auzită. De data aceasta presimt că situația se va clarifica. Oare de ce nu găsim de la bun început cheia miraculoasă cu care să putem descuia dintr-o dată ușile care ni se închid de câte ori batem la ele? De ce nu ne este dat să se rezolve chestiunile cu care ne confruntăm, fără acele clipe de înfrigurare când sau ne poticnim și genunchem, sau ne ridicăm tresăltând de bucurie, dar și cu amintirea înfrângerii săpată în mintea noastră? Închei citatul. Zilele ce au urmat mi-au mai domolit din elan. Timpul se prelingea fără a mi-aduce lumina pe care o așteptam. O zi mai bună, alta mai rea, Cam așa trecea vremea, iar așteptarea mă sâcâia până la suferință. Nu primeam nicio o știre limpede, clarificatoare. În fond, așteptam să mă reîntorc în clinica de la spitalul Colțea. De ce nu acolo? Mă obișnuisem atât de mult să aud șușotindu-se despre mine că eram dur, încât nu mă mai supăra. Dar atunci, atunci când am intrat în această vrie, mi-a fost dat să aud afirmația rostită pe șleau. Nu te poți întoarce la colțea." Mi-a comunicat în sfârșit cineva. De ce?" am întrebat eu. Ești prea dur." Mi s-a replicat. Doar știi foarte bine." Ce știam eu era una și ce aflam alta. Legenda era deja creată. Cel dur fusese îndepărtat. Chestia cu duritatea nu prea pricepeam eu bine. Dur cu cine? Cu bolnavii? Cu cei din jurul meu? Poate cu mine? Și ei, băieții, vor să mă apere pe mine de mine. Dur fără nicio justificare? Dur cu valoare de superlativ pentru exigent? Nu, cu siguranță. Nu puteam pricepe chestia cu duritatea. Mă gândeam cu părere de rău la bolnavii mei la tot ce aș fi putut face spre a-i ajuta exact în timpul în care eu... Îmi iroseam forțele, scriind memorii, bătând pe la diferite uși, cu nervii încordați, veșnic în tensiune, așteptând și încă nădăjduind, punându-mi mie însumi întrebări la care nu puteam răspunde, frământându-mă și suferind. Mă gândeam la tot felul de variante. Oare un om de știință care a contribuit la dezvoltarea societății sale, Odată pensionat, nu-și poate continua activitatea acolo unde muncise? De ce să părăsească locul unde și-a investit truda? De ce să nu-și aibă biroul său mai departe, precum și salonul său de bolnavi? De ce să nu colaboreze în perfectă armonie cu colegii mai tineri? Oare cunoștințele și experiența sa de viață nu mai pot fi utile? Întrebări retorice Sigur că așa e normal Descopeream că doi și cu doi fac patru. Iată însă că, tot ca într-o parabolă, fac și cinci, ba chiar și zero. Se părea că mie mi se ferecase poarta la colțea cu lacăte grele. Nu mă împăcam cu ideea ca unui om care a condus o clinică sau o catedră universitară, care pentru bunul lor mers nu și-a precupețit energia, cunoștințele dobândite, întreaga sa pasiune, să-i se refuze accesul și continuitatea în muncă și gândire, chiar în așezământul unde lucrase, numai pentru că a fost pensionat. Mă gândeam la pățania unui merituos om de știință român, de o exemplară onestitate. După tot ce înfăptuise de-a lungul mai multor decenii de activitate, merita o călduroasă strângere de mână din partea noastră, străduindu-se printre altele să îndrepte greșeala ce se făcuse profesorului Paulescu și implicit științei noastre. Ei bine, acestui neobosit slujitor al științei și probității i-a fost dat să trăiască o experiență pe care eu unul și nu cred că sunt singurul o consider dramatică. La crepusculul vieții, fiind pensionat și dorind să meargă la fosta sa clinică, i s-a spus răspicat, că nu avea ce să mai caute acolo. Bietului om nu i-a venit să creadă. Aceasta nu mai are de-a face nici cu legea, nici cu regulamentele. Aceasta contravine omeniei noastre specifice și, în ultimă instanță, este o gravă abatere deontologică. Dincolo de simpatii și antipatii, dincolo chiar de existența unor idiosincrazii față de un om sau altul, Aspectul în sine n-are suport sau motivație morală sau științifică.